Як людина, котра на віку зазнала всяких прикращів, ви маєте розуміти, що такі м -м, послуги не так уже й хутко забуваються, а взагалі він був добрим чоловіком. Так що, гадаю, і ви перед ним у боргу. Не те, що гадаю, а навіть певен цього. Я нічого йому не винен, обурено вигукнув чоловічок. Фраза прозвучала безглуздо, і він, певне, втямив це. Не заперечую, Іван допомагав мені. Ну та зрештою все це робилося і не для мене. Ми працювали для однієї великої справи, якщо ви здатні зрозуміти, про що йдеться. Я відкинувся на спинку стільця, цікався, розглядаючи свого співрозмовника. І оця полохлива істота з нервово бігаючим поглядом боролася за мандат народного бранця – Господи, що за талант у нашої нації, коли отакі нікчеми беруться представляти її інтереси? Лучицький допомагав мені, вперто повторив чоловічок, ховаючи погляд. Але все воно, крути-не-крути, крути, вже в минулому. Навіщо ворушити його? От чого я не можу зрозуміти? Останні слова прозвучали геть непереконливо, і він знітився і замовк. Можу пояснити. Я нахилився вперед і надав своєму голосу якомога більшої зичливості. «Для початку реставруємо перебіг подій, котрі супроводжували роботу вашої групи. Не хочу пригадувати анонімних погроз, які лунали на вашу адресу. Чоловічок зблід, і я втямив, що погрози таки були». Хочу просто нагадати, що після цих попереджень до вас було застосовано фізичне насильство, а пізніше за два тижні забито чоловіка, який був менеджером вашої групи і, по суті, фінансував її. Ну, це вже ви ближче, скривився чоловічок. От це вже ні до чого, дорогий пане. З тідством встановлено, що це був нещасний випадок. Лучицький був на підпитку, шов та юпав. «Із п'ятого поверху новобудови, де йому просто нічого було робити», – вигукнув я. «І ви вірите в цю побрехеньку? Лучицький був спортсменом вищого класу. Він взагалі не вживав спиртного. Цей чоловік розсував горизонти. Він працював на межі можливостей, якщо ви взагалі можете втямити, про що йдеться. Та що казати? Він був не такий, як усі. Він був сенсей». Я махнув рукою і підвівся. Більш тут не було чого робити. Врешті й уся ця розмова була без глуздя, від початку і до кінця. Знаєте, не стримався я, коли ми дійшли до порога. У кожного своя правда і право, коли вже до того йдеться. Ніхто нікому нічого не винен. Кожен сам за себе і тільки один Господь за всіх. Біда лиш у тому, що крім усього цього існує ще й совість. Скажіть, вона не буде вас мучити після цієї розмови. Чоловічок спинився, очі його за шкельцями окулярів аж побіліли. «Совість?» – тихо спитався він. «А що ви скажете про обов'язок, наприклад, перед своєю родиною? Політика була й буде, вона змінюється щодня. А люди, люди ж застаються, розумієте?» Він мало не кричав. «Ам коли-небудь обіцяли зарізати ваших дітей, якщо ви не полишите політику?» «Вас били ногами за політичну діяльність? По голові, в живіт, по нирках? Що мені до політики? Тепер, коли з мене зробили інваліда, котрий вже ні за що не здатен. Ідіть, чоловіче, ідіть собі з Богом і забудьте дорогу до мого дому». Звивиста камінна соша обігнула озерце з двома шовтими болотяними півниками, стрімко пірнула в діл. Унизу, на дні величезного порожнього річиська видно було дзеркальне пасмо води, луки, зелені моврута і довгі стіжки городів, що спускалися в береги. А он і замшилий місток через річечку, складений із грубих необтесаних брил, із терезні верби біля затону, а ще далі, по той біч долини, видно кручі, які поросли колючою дерезою, і сіру камінну сашу, яка простує в село. Серце в мене тоскно і болісно защемило. Люди добрі, точнісінько таким самим бачив я все це в своїх напівбожевільних снах. Ще два роки тому, коли потрапивши в полон, перебував у навчальному таборі Муржагідів на території Пакистану. А певно, цілий день ходиш під невдоволеними поглядами бусурманів, бо зна що з тобою зроблять завтра. Допіру западала ніч, як мене починали мучити якісь незрозумілі